Inoiz lore hauek zer esan nahi duten galdetzen badidazu Enagoela guztiz ziur esango dizut. Amaigabeko dolua izan daitezkeela. Txikitan hil eta eriotzak udaberri asko laportu dizkion aurrari eginiko konpentsazioa. Edo zure betiereko ereko aurtzaroari kantua. Behar bada bizitzari Iraganekoari eta orain diogun, maitasunaren seinale direla esango dizut. Etxera itzult erabaki dutenen, onberatasuna. Patxi, ezkiaga. zuretzat zure ilusio nor da gaur lorea zuretzat ekai ene jaura berada bezkua bi altzait spania Itakara Itzaren hau, eka itzuta iratego ikotxea Tekla txuen maian, birnik, he, uste Hori Bela enen... garen ez Hogei poema besapean hartuta Gaur gurean, koldo Zubeldia bila, Zeren ilusi hone batera huren daienko zure gaurko lorea zuretzat horti seta gaurko lore hitzak zuretzat ekaiz ek in gaurko saioa maitasun osoz zuri eskania historia helu barkindzenan inchitia Zer gaitik galdu ziren erantzunak noragin sutania's its go show eg noise zalantza sinem olatuak iñoi siku siditut iesean irudibilustu Jolasean Zine txie manizun Musu bako itza Menetan zela Den boazka Egaitz, gogorra da, ez dugu asmatzen? Bai, oso gogorra da, e, saiatzen gara. Beintzatale talegina egiten du, baina badirodi ez dugula asmatzen. Azken hilabeteak, azken urte luzea gaian murgilduta daramazu, Eta atzo gaiak lotzen zaituzen inguruko hurbilekoek e, mezu albistea berria emanzi zuten. Bai ekai e lerundi, bizkaitar gazteak ama osturerekkin ba, kitxo esan duela, e, bere borrokan gehiago ezin eta ba bizitzari amaier emate eraabakizula. Egin zuten iaz Ezer ezote dugu asmatzen, bestearen laruan jartzen? Ba ez dakit, e, orain dik ere ezberdin den arekiko ba, begi gaizto jokatzen dugu politikoki oso zuzena gara, e, denok berdina gara han e, iztasuna maite dugu, ezberdinak maite ditugu baino gero egun erokoan ba, gure jarrerak eta gure jokaerak bestelakoak dira, ezta. da? Askotan ba, baztertu egiten ditugu, edo ez ditugu ahintzat hartzen eta horrek ikaragarrizko ba, sufrimendua dakar, ez, bairatu behar duen arentzat. Eta bai, zaite askotan ba, egun jakin batzuetan alegintzen garela, ez, kaleratzen eta gure aldarriak izarteratzen baina askozaz e, iraunkorragoak izan behar dugu egunerokoan, egunero, egunero eta une oro eskaini behar diegu geure babesa, beraiekin egon, maitatu, goxatu, babestu, eta horretan uste dut e, utxe egiten ari garela, ezta? E, ezkuntzan sekulako lana dago egiteko, ba asken batean nera betak hauek gure ikaskeletan ditugulako, eta hor, ba, matematika, euskera eta bestelako ikaskeiak, baino garrantzitsua direnak, Ba, errespetua, e, emozioak, sentimenduak eta urbiltasuna dira. Eta lehentasun horiek izan behar dute azken batean e, zoriona eta bizitzak daudelako jokoan. Bizitza eder bat hautsia, inguruko bizitza ederrak hautsiak. Zinatxia Usu bako itza Menetan zela Denbora Azkarpazala Biokaldatu Garat Ekaik bota du bere Deia darroiua, eta da orain zer? Ba orain lanean jarraituko dugu Gaur bertan Ondarrun Oroituko dugu, oroituko dugu e Ekaik eta berak E, asi eta gurekin jarraituko den borrokan Jarraituko dugu eta bihar eguerdian Eguerdiko amabietan iruneko udaletxe plazan eskaintza ba, Loreskaintza egingo zaio eta bertan ba, oroituko dugu ekai Eta astelenean ba, gure ikasgeletan jarraituko dugu borrokan Eta aste hartetan ere bai ikasgeletan, etxeetan, gizartean, kalean Eta egunero egunero Zertan eta zergatik ba, guk kolore izan nahi dugulako eta udaberria urte osora zabaldu nahi dugulako. Isiltzeak ez du balio ez da? E, isil, Isiltzeak ez du balio eta eta gure ahotsak ozen entzun behar dira. Isiltasunak izan da dira, hausnartzeko momentu? Bai, isiltasunak hausnarketa eragiten du, baina gara hausnarketa hori aldarri eta hoi ozen bihurtu behar da. Bihar eguerdean, e, Iruinean Udaletxe plazan, e, Lore eskaintza, ekaitzek bertso bat biere eskainiko dizkio, zesan nahiko luke bertsoietan, Ekaitzeek? Ba, bueno, e, atzokoa golpe gogorra izan da, guztiuntzat eta nik ere, ba, tartelu eskaini dizkiot, pentsamenduari, ausnarketari eta ekairi, eta argi eta garbi adieraziko diot nere babesa, nere bihotzean eraman dudala eta bertxoetako bat joango da, bihotzean ez ezik nere izenean eraman dudala beti, azken batean ekai, ekaitzen barruan dagoelako, eta hori izango da botako dudan aldarrietako bat, eta bere borroka jarraituko dudala eta dugula. Egunero, une oro, ikasleekin, gizarteko beste eragileekin, eta, eta ez dugula etxiko ba, berak amesten zuen udaberri koloretsu hori ba, loratu arte. Eh? Gaurko lore itzak, zuretzat. Gaurko lore itzak, zuretzat, ekai. Gaurko lore zuretzat, ekai. da, goldo, murkozulo, zaldibin. Reku askotan, baserri bakoitzak e, sasti bat e, iragan garritzunean edo lurzair batetik bestea dauden e, lurrezko petrile omen da e, adiera bat e, euskatzen diko rotarikoan i, eta Sarasorak indagoiztegian eta erderatzunertu baita aluz eta gipuzkeraz e, e, beste adiera batzuk ere baditu, ditu, ez dakit garbi izango ditu da, baina morki da bat, eta bestea, e, beste bate bat ebat Eta lortu nahi nuen alzan, ma puntatzea euskantzen diko iztegi horotarikoan zetorzen adierak, jagitiko aintzu zen guk e, e, zaldi bindeitzen dugun murko zuro hori e, representatzen duen, horrezkatzen duen edo ara murko zuro bakarrike zaldi bineitzen dut eta murkoa e, adiera da petrille nurrezko petrille, petri de, de tierra, esaten du bionzara zora eta et, et zuloan dago? Ba e, hoxe e, behar bada ez tala Eoki erabilitako izbat izango Murko, murko Zulo Baina ozaldi bineire murkozulo Zulo Petre Iari izaten zaio e, Bide baztarrean sortzen dien e, Zulo batzuei uh -huh. e, e, Zulo egitan zekabitzen da? Ba, hankabat izan daik Murko Zuloan nankasartu ta Erbarri txutaren dituz murkozulo Murko sentido hortan Murko zulo, Ba, zalde bilentzun denik, miliadriz. Koldo zuluak egin behar dira bete edo estaldi? Azala bete. Bizko ribilizea horre, aspaldi esnatuta zaudezu gaur? Bai, e, izango di gutxi asko zortzi ordu esnatuna izanetik pasatu diena. Eta zegin dezuga? Ba? Zortzi ordu hauetan? Ba, nenda beziko gauza, kafea berotu, eta gaire eta bat e, bi hartu ditut eta kezkatu eta nengoen ezotezien lan entzun behar nire proposamena initzu noin dela mahostegun ia ingo zen idan e, e, berri bat, Otsaia e, bukatzeago eta piztu gabe norena horrean, eta piztu dut, eta dut nola proposamena onartua zen eta gaur eni, egin nahi zen idala Elkadezketa, ta ondori hoz, e, imprimatzen haitu nahiz, hoi poesi imprimatu dut jut, eta zerait irakurtzen, Juan Carlos López Mugertzaren e, poesi liburu edarrauk, garraren eta karrebiaren margoak, eta okeratzen poesiak e, zuei gaurre gaur e, irakorren edizkeanak. Ez da, ez da, ez da izango koldoa. Azken nama osteguna betan bialdik zidatzi zutetago, zu gaur goiz zaldeko iruretan enteratu zeak, gaur goizeko amaretan itzordua zenuela iratitekaitzekin zaldibiko autobus geltokian segurare dortzeko. Zeharkatuta dauzkat buruan <laughs> e, e, zorrak. Eta beste e, jarduera importante batzuk e bat ditut, e, unkariak diburu batzuk irakurtzea baino, Hortan zentratu tanago. Eta berez ez dut e, denborarik hartu horren nara gaitu gaur arte. Zalantzarik eztezu egin? Berantutxe izango da gaur segurera juteko eta ez ezko esango dier edo ez nahi zalduko autobus geltokira edo. Ez nahi zain koldarra e, erabakiak hartzeko lain e, buru eta jabe ba naiz nere buruaren jabe erabaki hartzeko. Alderantziz, poziz ez da? Bai, bai. Koldo zubeldiak aixotan geturritakara? Berdin baita zurri ere. Ogeita irati. seigarrenez Bai, alaxi eda. Azkeneko saioa urriaren zazpian egin genuen, eta gaur oita asigarrena, inbeardugu otsoiaren amazazpian. Azken saioa zilarrezko izan zen gaurkoan olakoa da? Ba, igual diamantezko izango da. Mendira era manzaitu Negar zoriak gaurkoan ez du kantatu. Behar txoriak, arbaixka berri bati begira, lur erori en hori dira, zuren egar malko bia. Gure lan eantenak beharrizaten ditugu animoak eta bultzadak eta itzgoxoak eta koldo e, neurri handi batean irratira ere hortara etortzen da len aipatzu dizue behardut nik hautarteka tarteka nire idaz prozesu bakarti horretan bueno bultzada hoiek e, gustora jasotzen direlako eta ondo etortzen direlako aurrera egiteko Aurrera egiteko xe berda animoa eta hori eskatzen etorren naiz guztian animatzeko idazten saitzeko satik besteraba eun leike koldartze bat edo aukartze e, bat edo edo makurtze bat e, jadura hogietan eta be e, e, arazoak e, konpondutaa gero ba, aber berdin jarraittzen dudan idazten, zeren bost hilabete hauetan e, buruari bueltak ematen natu naiz eta indet nire proposito batete dut zorrak ordaintzea, Oain aberre... Jainkoa kemena ematen didan, idazten jarraitzeko, eta zuekin aldi berean, tartekatzeko ta promo batzuk eta e, gero esan baita, ba, arazoiek medio izan dara, arazoiek izan dira, e, erabaki hartzeko, zortzianen libura ezarraitan hartzeko, zeren ba, guk autoedizio egiten dugu liburuena, eta liburorek kosto ekonomiko batzuk ditutan eta ez aeroak iete zarritaratzea. Baina, eunda hori tamar poesioi egiratzita daude eta egan erdizkarira eta nabialdi ditut eta Guillermo Etxoverria jaunak zuzendarian horra den hartu ditu eskarra ditu hori e lukez presetik eta banatu homen dizkie egan erdizkariko erredazio batzorreko E, poesio batzuk argitaratzeko. Izan ere hurriaren zazpian egin horreko saioa eta kontatzen aritu zinen sortzigarren e, liburu argitaratzera zijoala eta harriaren bai. tasuna jarriko zeniola izen burua eta bai. bueno, e, bidean gelditu da baina ez dago bastertu ideia. ikusiko du harregia baztertua, bueno, ba ezke ze ez kordena garen eh, lanean Guk ez dugu liburu idazteatik obratzen gure lanada, ba, e, ikenduun e, sorkuntza lanak, e, esan eget, e, etekide ekonomiko horik gabe. E, bestea da, e, argitaratxean di batzuk hartzen dutenean ean, enkargu argitaratzeko eta idazlaritana doain ateratzen zaio E, Sanai dit, e, idazrek ez badu oraintzen liburaren aritarpena. Sanai du, e, aritaretxeak duela ardura, aritaratzeko eta ez gu autodizioan autodezioan guk e, gure potxikutiko oraintzeko. Sanai dit, e, kezkaan e, e, konzientzia hartxia dut, e, eskrupulosoa biartu naiz, Ez e, zorbat horreindu gabe ustearekin, eta horretan diardut, e, borroka hortan dana horreindu e, arte, eta baliteke gero e, posidia ekonomiko gehiago bani maditu liburu horren argitarpena egiteko egitea, baina ez deta intzen dena. Urriaren hartan ere kontatzen zen egun, egiteke zenuen nuen erramarako bidaiaren berri eman zen egun, urriaren hogeita batean joan zinen erramara, eta dorri zara, hemen txezadegure bai, urren. Bete nuen ere propositoa irako. Etzen nuen tentaziorik, angelitzeko? Ba ez, egitek ezen ez. <laughs> e, Nire erritik urutu dago, eta ondo dago baren niki nuen ahiteko. Koiztean paseatu, eta... E, otor duak egiteko garailean alezen hor dutegia respetatuz e, belarekin batzkaldu eta bere alabaren logela login nuen eta zei egun normal batzatu nituen, ba, iritsi zen arte momentua irakurtzeko e, lokal batean e, e, bastar batzuk ikusi nituen, e, alezen lan duzidan Batikano batikanoan batikanoan etzegoen aparkaren lekurik Eta beste bide bat genuen da San Pablo lizaik uste juginen, azkeneko egunean. Da hanez antzian oleze, eta zandio gosire behar, arrebari, rekuerdo bat, abero zinion. San, Pabloare, San Pabloaren irudiarekin, ja bero bat ero zinion nion. Eta eman zenionean? Ba, ezkarrika zuzango zian. <risa> zer baite zin zuen hau da, e, bidaia egiten jendeunean, edo zer baite planifikatu eta e, lotzen degunean ba, pausuak aurrez ikusten ditugu edo aurre ikusten ditugu hau egingo edo eta horiek e, bete eta horiez gain zerbait ekarritu zaitu esperoetzen nuen zerbait egin egindezu, esperoetzen nuen norbait ezagutu dezu e, ezustekoren bat izan duzu, erroman? Ezustekorik ez bakarrik ba, e, lokal harretan ezustekorik ez handia izan zen e, jakitea E, komunistak eta narkistak bitzen dien lokal bat zela. Eta izena e, lokal harrena, zenter Dimetri, zan e, parizko novela gide batek jarrizio izena bere novelari. E, sentido hortan, be, existu eko horik ez detuzte. Norregontzen koldo entzuten? Ba, pio euskal duen jator, ba maider izeneko bat et neska bat gipuzkarra, Eta joan izeneko beste bat, Han lanen na diena gitarian eta olako ekitatietara etortzen dienak. Eta gainea orain Aszio kulturale euskerren e, antolakuntzalanak e, maiidara egitza menditu ditu, harrez menditza aguntzarekin. Hegazginatoki uh -huh. on al da, poesia idazteko. Pesa zeruan laen gainetik? Ez baino, hain momentu laburrean ez diteke axota hartu eta iazten asiz. Eh, Larritxamar jutentzea egazkinean, eh, alturatan zoatz eta orduan beldur pixka tematen dizu eh, euneroko jarduera eta nahitzeko. Iru aldizei nomen elurra, zaldi bini hori kontatu diguzu, eh, gero itzei ingo dugu. Neguaz. Oraindik indik, joan esten, neguaz. Tristura eta negargura, noiz erkartu ziden ba. Tristura eta negargura, izan hotezitezen arazoirik, ontako eta hartako biak elkarrekin sortzen duten bihotzustu dura. Sendatu, sendatuko ote da atxekabea zerua jotzen dutenean lurra. Eite handiko gauzak biak tristuratan eta negargura. Ezina eta autasuna elkartu ziden ba. Ba orduan putzo handi bat sortu zen. Eta izen berezi bat ememagarren deitzen dut mina. Bilakatzen dena ezina, goizeko eguzki zistri lortatik gaueko antxi bakartira doan bidea eginez. Edunerok osstopoekin aurkituaz. Goiarnas ar, goi ehunaren joanean goibelua Edukiaz batzutan poza, bestetan ansia, bestetan tristura itoa. Gaurko egunean bizitutu gunga xotasunak merezialdu gure izaera amitzea, da gure suntxiera. Egin behar gora etxiga berik. Aurrera estu, estu, eutxiz goiari umit eta sotin bihotzean da bitartean odola pirpin. Ispiritu hori onartu arte alperdin abit. Merezi aldu horremeste sufritzia inyungo gabe, merezi aldu horremeste borrokatzea idabazterik ez badago, itxura gabe keirietan arraitzekotan. Takauak bere atzaparretan harrapatzen gaitu. Ta ezer ez gara, Eta ez gara ez sentitzen denok berdin dutak behar gen duke, denok berdin berdin, zuzentasuna edonon, astu barik, tasun guztiak, ez direla hauntzaren gauerriko estula, eta egun bateko irria, bizitza osoko borroka baizi. izan bere besoetan biltzen gaitu, baina koldok izan du eta gauak bere atzaparretan harrapatzen gaitu. Bai, espresio gorragoa da, besoetan bitzea, baino atzaparretan eroritzea, harrapatzea. E, bueno, ba, urrungoan e, somatzen badu egokigoa goa da, la besoetan bitzea, besoetan bitzea, baina besoetan biduko nugena ez ditzeke bakartadea eta tistura baizik eta Ba, ez dakite, maitasun geinu bat, o naturali edo adizkide bati. Asko gustatu zait poema, eta batekin astea. Eta batekin astea? Bai, bat, ba, iba, ba, erdibideko lokailu bat izan behar dela, eta ez azira eman godion e, e, itz bat, ez? E, Baina, auste oiek, edera dira ez da Bai, niri ere asko gustatu zait. Indarre ematen dio. Orain arteas, pentsatzen jarri gabean nintzen eta entzun dio danean asko gustatu zait. Eta batekin astea. Badirudi ba, poemaren aurretik zerbait faltadela eta zerbait hori irakurleak berakasmadeu zakela. Askotane badirudi zintzilik elitzen dena buka ere izaten dela. Hor, izan daiteke zintzilik dagoena asire izatea. Bai, bai. <laughs> Negua koldo negua ze eh, hizketan hasi gara kantu era proposat negu garai bukararako eh, irualdi zeigindu elurra zaldibin eh, gustoko duzu lehiatik begira elurranor ari duen ikustea pizkao pai eh, negua gogorrak joanda aurtengoa eta ra galde orindik eh, elurra induela irualdiz egia da eta gien hain zuen rr egunean Tzaldibiko plaza zuri-zuria zaldu zen, eta zuaitzak ziren elurraren kargarekin. Eta neguaren gogortasunari kontraditiko, ba hartzen du kafea, eta hortxe ibitzen naiz, hauntzata e, honea, eta kasua da, ba, gaur zuekin agoela, eta oita segi garrena dizitore naizela poesia haugek irakurtzea, Ta negua ba e, itbeltza eta martxoko ehun batzuk geritzen gaitze bukatzeko, buka tzeko eta ia e, e, arrazoi bidea u kertatzen dan benetan negu txar bati udaberri on bat e, tokatzen taila pasatzea Aralarrek ze egiten du zaldi bi hoztu edo babestu eiendo Babestu ez alguno kenik seren bestela Ardi ez nezindako gazta hori ez genduke jango eta hartzaik ezten izango eta bizitza puzkaba zaldibirearena hoxe daba alarko hartzaiak eta giro bukoliko hortan e, ezia garen ok hartzaiak errespeto e, zartzea. Aralar, izango da kaso zaldibiren murkoa petria? Balitik, eh. Eka itzak lehen izu, ea urtarek baldin ote duten koldoren e, sorkuntza produzioa? Dar bada bai, e, klar, otxikaraz eta e, hau txakak atzen eziditxek iratzi hondo, baina ez dakite argi guneak eba daude eta ez daen iluna izaten e, argi argi naturala eunak e, euskia gematen duena omen da, baina argi artifizial existiten da txekoa eta proetxatu diteketik denborea pixiat irakurtzeko eta iazteko. Irakurt, Elurrazko egin du sekula? Kondok? Tikitan uste eginduela, oa modukoa txan izango, oa umeak egiten duten modukoa. Baina, bueno, bolak jautik itzen da e, ibitzen ginen guere. Egun gogumia, zer dira bat, rebeakoak? Egun gogumia, malizizko gauzatan obetu ikasiak eta ez da gipa, e edo zer dagoen diferentea, guke hainbesteko jolas, hantzeko gauztak ez genituen egiten. Zerioa izaten zan eskola orduak, pasata gero etxea jun gainea, apaizen etxeko aizan da, Akolito Saturnnin duten sei urtekin nia naizena hamar urte bete zituenean seminario naguntzen eta eskolako laza aparte eh, akolitoa izan meza me, ematen launtzen osoari itzennintzen eta kristoaren dotrina jarraitzen. Elurra hunditan kaitsagorri bat ikusiko bat zenun, nore zean galduta, zegin gozen duke kaitsagorriarekin? Ba, kaitsagorria galduta ikusizkio, eh, ez araz. Artuta txerera manez? Ez zinitege katibu eraman pizti bat eh, libre behar dute, eta bere ekosistema bat bizitzeko eta alda sendatu ikon nuke. Kaisorik ikosiko bat nuke. Muñiak horrik di bere prokla Rakondatzen gaitu Boskarren urtian Igazgarri kan Carlos Madrilko Bidean Bultzazuten Iditsi daten bolak Liliak dizdiz egiteko argia Zeru sapaian Bidean laun izango dituzun lana eta kamena, goizgiru argituz amonalaztana. Idunberatana lai, egindako soslai. Eginez gaua guai eta guai. existitzen da herri bat deitzen dena Mumbai. Arazo esperpentikoak Azalten zaizkit. Badakit zer egiten dudan, baina batzuetan ez dakit nola egin dezakedan hobeto. Unea honetan dut zerbait ikasteko. Ta egin beharra daukat kemena hartu segitzeko. Carlos Agertuezkero, provinzia dauetan. Zedibizik eragatzen Neke Guai, nahi, existitzen da herri bat izena duena bon bai e, bulbura bat etorritako hiri izena edo bila eta bila aritutakoak hori behar dut e, ai, airekin herrimatuko duene izen bat eta, eta bila aritutakoa edo bila aritutakoa eta Horixe da bila Aritu gabe burura etorretakoa bon eta soslai lai e, herrimatu tzen dutet eta horrra di begin nuen. Koldok e, gustoko du, e, herrimekin jolasea bere poemetan. Bai sartzen da gure lanean herrima pixkaat poesian e, izatea. Bertxetarako intentziorik sekula ez? Izan dut eta kantateatu uttzen ditutkoa e, laun artea baino ez publikogi. Mm, Inauteriaak pasa beria koldo, e, konteiguzu, garai hartan, jantzen nuen mozorroa, ema iguzu mozorro, berri. Sekula mozorratuko zinen. Aspaldi, aspaldi, aspaldi, bada ere. Oindara urte asko. E, jake arabe baten mozorro irudia hartu nuen, eta blusa bat uste jantzen nuela, urte batean, baina izango digutsu ora bera, berroi urte hori orai zantzala. Eta Ez dute zaretasunik susperun ere baitan e, e, mozoroturik gibittzeko. E, Neiko normal eta natural lebittzeko bai, baina mozorotute ibittzeko ez. Eta goratzenikan Frantsesa itxi du frontera gerrakea. Berea laster zait inspirazioa da ikusten aste naiz lanean irazteko. Poesia bertso batzuk lastantzeko, musika batzuk entzuteko. Ikasten hasteko dena hobeto. Ostoak haizeak astintzen ditu. Erortzen ari arira. Laister da biduzik zuaitza bihurtuaz egia atxekabea. Maite dut txinparta, gero zua bihurtzen delako. Maite dut zua, gero zuarra bihurtzen delako. Pago ederra, ekintza, eta maite dut bizitza, bihurturik bizipoza. Markoen artean, Bustitzen zait kopeta, izateko euskal poeta, une oro sortuz ortsese goketa. Duin izatea profeta, zimurrez betea kopeta, garbitzen dute malkoek geritzen denean beteta. <tik> Jentitzen Minik Negarrak Egan doaz Ordena gaien nidazten duk aluk? Bai, nik gaien... Garbira ordena bai Duan pasatzen dut, eta poesi bat Zuni sortutako, ordena Sortutako dira eta ezken Aldion, eta gehiago blokean eh, blog batean nidazten dut Duan bizi, baino gero Ordena gai pasatzen e, Azkarri dazten du, hau da burutik eskura azkarri giden dute, salto, eta gero gustatzen tezkion hitzak e, ezabatu egiten ditu, edo hitz bat paperian idazterako denbora da pasatzen da, hau aukeratu edo ura aukeratu. Pentsatzen du. oski, ba, egoki jatzi behar da, eta ordun ba, pentsatu behar da hitzak egokiak erabitzea, eta denbora bat pasatzen da, denbora tarte bat pasatzen da, Aik eta lehenengo hasi bitartean eta hitz ez iz, iz, iz, iz, da poesia, eta sentitu beharretzu maita sunaren indarra, eta ispirazio hiturri batzuk behar dituzu, eta irakurri ere bai, eta latz saiatu, poesio bat izazterakoan, e, espresio... Artistiko bat izandik, jazzko esprezio artistiko hori sortzerakoan baitzeuke gerabitzeko eta sintasi zuzenean. Latz saiatu, ze ederrakaitz. Zer da latz saiatatzea? Ba, gogor alegintza izango da. Eta, latz saiatu ondoren emaitzarik ezta goenean, edo beti dago emaitza latz saiatu ondoren, naiz eta papera zurian izan. Porzentai handi batean, beti ematen du buruak, zerrait, eh, nahiz eta luze ez izan kemen, beti ez izan kemen, saiatzen eh, gauza horietan lortzeko emari eh, bat, oh, eh, ondorio bat, Ba, ni esango bizut, e, saiatzen astena naizenetik e, poesio bat idatziar bitarten ez talaten boragi juten. Eta gero, zuzenketa protesu baten e, baitan ezaten daba, ondo iatze dituzon itzoiek, atxe zuzen dagoen erabilita, hitz egokia den, ondo iatzea dagoen e, letra guztiak, eee... E, ortografiko gion dojar eta dauden eta bar. Azuzianketa horiek guztiak zuzture buruarekin egiten ikusi, badezu oiturari koldo idatzitako poemak idatzi ala pasatzekoa. Editoreari pasaten diot eta Guillermo Etxo herreari ganatezkoreko zuzuten da ez ditzikura nahi tortuk eztik itzindu da nik, baina nik erreparatu nahiz urtea pasatu die eta... E, Arritabatu nituenaren nengo liburuak, ni bakit akatzortografiko batzuk inituela. Adibidez, intza, itza, etxeri e, gabe jartzea, e, intza leku izena eta intza personal izena, atxeri gabe da, baina intzako rozio dela mañana da atxekin. Eta bakit horak gauz batzuk, kaizki idatzita jarri nituela nengo liburu baina tembora ematen badit, Eta bukaerakoan erakoan antologia eder badu badut poesi egin edo Ba saiatuko naiz gehiago zuzentzen eta berri dazketa bat ingo dut Iri gilda jaio tzen zaizki Barrulti lurra busti Tentela da bil eta betede dut elburua. Berreon da iluro poeski idaztea, ez inori kentzea, azkenik poeta izatea. Pauzoak ditut emango bildurti, kemen ez aski bihotzetik umila. Itak handut idatineskati ia, Talperik ta ez nabila. Poeta naiz apasionatua, sendo shamarra dut gorputza ta ona biotza. Lo puska bat sor dion ere buruari. Uztu naiz malkoen artean egarti, izuari sartzen ari zaita ausardi. Ondo bizitzeko ez na gertu egin behar du sortu eta sortu euxi ita eutsi etaez etsi. Ez dutnik segula. Neure sorlekua hautatu Kalabe har ez da Ninun bat bai naiz sortu Gusta hetaritza Nasai dauden herri batea, Zorteak nau Kokatu Bai batean bogean Egin ditu lehen urratsa Arizpe batean Moldatu lehen ametsan Iherroen he... Koldok noiz utzizion mutile izateari eta bihurtu zen gizon? gizon. Segun ze se definitzen den gizon bezala Gizon bezala ezaguarri mental batzuk eh, edutasuna e, e, sakontasuna eta iz, izaera e, fisikoari bauskio ba, ba aurrenagune zeak mutultz e, bihurtzen zakizun e, pankizun e, mm, kwalifikatzen aiz ezagarri e, moral batzuk eta internetor batzuk ditudo dago gizona izateko errespetatzen daki, daki delako gizon portatzen da gidalako ta gizona eh adinauskikoak egin garlenea gizon txo batzuea ta gero helduagoak eta eziketa neikoarekin o gizonak Itakantse daukat iratin eskatila noiz arte izango da iratin eskatila Bueno <laughs> Markatu. Eta nipozike eh, eta guztota. Neskatilla zentzu honean labibita. Neskatilla sa nekenea rimatzen duelako. E, ne, oindala zazpi urte e, amaetzi nenea neskatilla batzik. Hora nire baizta. <laughs> Bizkorra oso eta jakintzua baina neskatilla bat. Gaurgo izan e, koldo jaik izanetik gauza asko egin okupatu da egontzera Gabriel Dike izan dezu behin baino gehiagotan eta ez tezu telefono hartzerik izan beste kontu batzuetan zinelako e, orain entzuten balego Gabriel zesango zenok eitzu liozu deia? Lazai goteko eta osasuna ez dela tonbolatan erosten eta osasuna izateko bizkorra izan beharra dagoela eta harreta... Arreta, zentzu guztiak erabili e, persona baten protesuan e, sendatzeko eta eza inbesteko irritabilitatea erikizateko. Seitzun jartzen da urduri oso integratua dagoela, kogaxo dagoela eta ala, ala dago korputzetik eta e, gaur zuen e, sendakidia e, uste zikoak gio lako izan E, txonkati jazia zuelako zirkulazio txarra dauka txonkati jazte azten zaio eta zendagilearen beharra zuelako nervioso zegoen baina ez inuelako hartu telefonoa ez diot hartu eta gero bain programa bukatzen, dutanean, bukatzen dugu nean, bukatzen dugunean deituko diot esplikazio mateko eta esango diozu gaur irratian izan zaila? badaki esan diot, lehenengo deiat iratia el karez eta eta zuekin izango nitzera ere bai de te imprima denbora behar nuen lota gutxi ze deitz jarraitu dut ez hartu alabe harres da ninumba bai bai naiz guzta eta haritza na xa herri Gaur ondo sentitu naiz izateko poeta, nere aurrekoak ondo egin zuten eta, izan behar ona profeta, morez jantzita, ortsestegoketa. Gaur egin zaitona, telefonorik abetorre naiz, eta da ez dakit bukatutat emango duan gaurkoa. ezin indut ez baina garbia dauka kopeta, beste ezer etzegoketa. Hortxe zerion kea izardiari, trenazetorren, ni presente presenetak armen, izateko gero eta gehiago kemen, han eta hemen. zure abarua nola esan dezuko do hortxe serion kea izter edo izer dia bate do beste izan oso hiru di polilleiro itzaint nola zen kea izer oso irudi di polillac tartekatzen jozu ba gustokoa bai, da irudi zuretzako be. Guk badego ehitura, irakurriala edo bestei entzunala, alako irudi politak hori e, blog batean edo adornotxo batean e, idaztekoak koldokala ala irakurtzenu, ala irakurtzenuko koldok eh liburuak azpimarratzen ditu gustoko dituen hitzak edo irudi esaldiak aurkitu dituenak Beste nun idazten ditu, ez doiturarik e, irakurri ala lanketa horiek egitekoa. Ni Euskara, euskari teatura ulertzen hasi nintzen, orfabetatu nintzen egin, da normalki apuntatzen ditu gauza batzuk, hitu batzun esan nahia, eta esaldiak, e, esaldi garantzitsua buruan genitzitza izkiinak. Eta apuntatu ere bai, baino kopiatu ez. Sanai de quiero es tu teravitzen testu beran nere poesian eta hola. Sei dakurteta egin dituzu azken boladan? Era un edo 3 egunero E, zueko paritutako liburu bat, diakurri dut e, Minerrena, Katalin, e, nolada e, Miner, neskabat, Katalin Miner, eta e, hainbat e, liburu izan ditut maikanean, bat e, txomin peilenena, e, txomin peilen karikabururena, e, maiatze karitaratuzion hori dara urte mordobat, Non han dato zen ia berreun poesi haiek irakurtzen aitu nahiz. Egun kari hazea eta letatik asten edo hasi buka horriak urrenkera arrontean? Segun egun zein den, normalkin lehenengo horriak detik asten Politika horro gero... Iena guztatentzaidan azkenerak guztendut kultur horri handeak e, liburren aritarpenak, kritikak, e, karitzketak. Eta horokorki soziali gustatzen guztatentzaidan jakiteko baista istikatan e, zemala gabetu dauden eta arazo garantzitsuenak gizarte batean konsidratzen diena zein dien e, e, nabaritzeko. Guztoko dituzuna bukera, ko aukera izaten tugu, goxokia brausta irentxi, edo poliki-poliki zupatzen joan gozo Poliki-poliki, poliki, irakurtzea troa gartzea bezala da, dana ez initeke momentuaten irentxi, pixkanakain behar da, astiro eta ondo. Orain uruna, pauso bildurtiez egin nuen ibirbidea. Orain, hene ibirbidea pauso ez emana dago. Indar mutu batzuk naramatek arbia izatera. Pauso bildurtiak emanez nabit, ekintzaz adoretsu bihotzetik umit. Pasio izkutu batzuk butzatuta, bide argira. Pasio desesperatuak gauez idaztera. Sasoia bidurrez ibitzeko. Pauso zoliak ematen zuzen. Ilgorriak zenbatzen. Bidea zuzen eginez, ikarrari gabe ekinez. Poeta poetak belts, poetak belts dauka kopeta. Simurres beteta. Dena hortze zeoketa. Negarmarkoek garbitzen dute eta. Pauzo ikarati ez, pasio desesperatu ez, izan dako une diak, maitaldiak, gogoan gordetako guztiak, erasoaldiak, aldiak, esti di estiak, blogean idatzita, utitakoa bezalakoak. Bilana zazu ardo beltzaren mugetan, Galucin da o telecoiz al artean Tas a todos Amor u orkatzera gan Tas a todos Amor u herditzera gan Oroimen eskae berriz eme Etxan musikarik entzuteko hiturari bat ez? Irratia, irratian jartzen duten musika. Eta segura irratian ola oitalagor du etenikageko musikan e, ibiltzen dien, ba, entzuten du baita segura irratiko musika. Azatoz mi jaslarruzera Baldakizu Nihotza hostu Zitza Ma lucky soul alcolola tu asturintzelan suta oroimen yanas a su guardo del da no te lecoizar artean eta zatoz Ogei poemak zu gaur, bat tartean berria, noizitatzeko du urrenko berriak holdok? Agian denbora gutxi barroa ziko naiz berri dut jazten, ezkezkatu zeren dut, guain eh, animo eskatze hori izan ba, esan eh, noen behin eh, honetan, eh, hemen dik alde giten dudanean, neuronak eh, Baiko e, xamar edo neutralizatuak esan nahi det, el, elkar komunikatzen eramaten ditu dela. Esan nahi du horrekin, zerrai hilortzen deula komunikazio e, sakonsamar bat, e, programa honetan, programa haitien duzuen guztiokin, eta zerra joan haitien deula poesiak euskaraz irakurtzea, sortzea eta idaztea. Bi momenti izaten direi indarrezko, eta bat saio egiten duguna uxe, eta besta blogi antzintzilikatzen detenekoa. Bai, gero entzuteko etxean <laughs> antxe izaten dut, handigeun batzuetara, diskursoa betu duan ez dudan jakitiko, eta zesei tasun sartu behar duten urrungo erkarrezketan jakitiko. Erroman, izan zinela kontatu diguzu, e, agur koldo kalexiz esaten dio, hurrengo erarte esan e, Lotua gelditzen da? Hurrengo bidaia? Horrengo ez dago lotua horrengo bidaia, eta ez daki noiz ingo dudan. E, sekulan nik ez du provokatu bidaioek moeta hori esan ediz behak askotan esan izan dit e, juteko eta eh hiru atiz bakarika probetatu duteguteko. Et, eta Hegazkina ordaindu beak egiten du eta lansari bat eman dite hiru atizkunta, azkenikoan gutxi goa ba, orain ez estaerako oso boiaante e, asoione kultura eusgeleta e, lansari muritzagoa. Hammundrain Errekaren egian, Maitasunaren erdian, nienarriiren nienarrian. Arri zut argi, erri eta baserri egiazko hori. Estipulatutako poesiak ez dira poesiak. Poesia libre behar dute. Apurtu egin behar da estigma arena. Apurtu egin behar da ofiziatasunaren. Izkuntzaren apurtza lle bat izango naiz aurrerantzean poetak ez dertzake bestedik eta. Poesia idaztea ez da tornilloak egitea bezala. Maitasuna ez da tendan erosiko benere. Zenbat larrimintzen naute kide karzeratuak. Zenbat larrimintzen naute natsilotuak. Ze indolenteak zareten poetan bihotzarekin. Zein solatuak editu garen poetok. Poetok Itzekin egiten dugu lan. Maitatzea gizartiarra da. Maitatzea sufritzea da dena ematea, ezer gutxi hartzeko bel. Holuetzakixatuko gaitz gozatzen ari da jarritako musikekin. Mutik jatorra delako eta gure zerako poeta eskaldu nagustatu zaizkiolago. Erabilidezun itza, larri mindu o larrimindu. mindu? Larri mindu. Zepolita hori ere? Bai, larri jartzea, larri mindzea. Hori, iztegian eh, arrantzatutako edo entzundako azaldi bine, edo zoxeuk sortua? Beteanik sortuta dagoen itza, eta dakian aspatitik zesan egituen. aurkezti guzu esku hartan duzu liburua? Ba Juan Carlos López Mubertzarena da, eta liburu honekin e, poesi sorta honekin e, mila bederatzioen darogeita maiuan Felipe Arrezbeitia saria daabazi eta bere izena du e, liburu hoen izena garraren dakarroiaren margoak eta liburu hotatik, Irakurtzeko aukeratu dut eh, azkeneko bertsoa eta gustora irakurriko dut hau bere. Nola iritsitzen libururik oldoren eskutara? Nere aukeraketak inituen urte batean, da beste batean da beste batean euskartzen ditik liburu batuk erosteko. Neri gehiena iradokitzen zizkian tituluak eskatu nituen da bia du zizkia den eta hauek batez ere Gizon honenak, eh, Juan Carlos López Mugertza dena guztatutu itzaizkidan eh, sana eta sufrimentu baten iztazkielako, zeren eh, Juan Carlos López Mugertza poeta bada, eh, Euskaldun berria eta amaik aurtekin ikasiztuen Euskara sasun. Euskara ikasteaz gain, dotoradun zaintzuen Euskara filologian, Eta laroita mailuan Felipe Aresebeitia poesi saidean hilabazizuen. Ba bota, liburuari Udazkena, edu delarik, hoben no? ordainez, erbestean naukazu. Neure burua behar aina maite Ez Ezbazaitut. Ez Zigorra mereziko nuke. Azken epaiketaren egunean. Milaka Milakaerru izan behar baditut ere, Egiaren aldeko amestari bide gulutzean hotza eta beroa. Nere karminduraren ankerra gozatu eta irudikeria alboratzen irakatziko didazu. Horma urtzen duen garraren bizitasunaz, nere nerau neure, neurekoi beti nagusiarazi erotik erauzi eta bide aldean, Garaipena ospatuz askatu egin nauzu itxaropenaren naziaz. Urriaren truke Norgerosi faltako eluke Norgerosi faltako eluke Ogei tala artean badauka dauka nilioi bat Guz ustia... Huren nageita zazpigarna, noiz aurre ikusten eso egingo degula Udan ni izangoa Be Nere maite mm. maitearen galdez Otedan bi Sorkuntze korra izan da dihikon du? Eskerik asko?tan bilduko ditugu ez da kontu gehiago hurrenman ere kontatzeko. Ba noski Ba noski. Gukemen beti esaten dugu bitxartean izan zoriontzu. Kauza bera zuek ere. Mu kon Zure guztia. Eskerrik asko. Zuri? Eguna zer bigutzi da uean á ha indi viñaá mai te cho por jaú viña se da ceder aquí kolku gua rire estar tu lua lengo ayuci esteupa sha semper aguci presso sei urte ondu kogaitustne okar kar bai etza, etza be... gaur zure txanda edo ezagiten nola edo akaso gaur nere txanda en... me kemanistu aurrekoan hartzea tokatzen zaite bai gaur <laughs> Bargatu. Gaur ezustea neri ematea daukit eta ea, ea esmatzen duzun. Ezustea Baka, ez bakar... ote den edo polasa? Baka, Bakarre bat eku lertu ezan. E, aurrekoan e, esperuetzen noen kantu bate ekarren izun, nizun, izun, e, ikasleoi batena, eta egin genuen e, akordua, astero astero batak besteari ustez duen edo esperuet duen. Zerbait, eskainiko diola, aurrekoan, nik zuri, gaurzuk neri. Tira, nik ez dakit espero duzun, ez duzun espero, baina liburu bat da, liburu bat da, segure irratiko liburu tegitik hartu duana, eta azkenaldian aldian buruan eta mingainean izan duzuna, eta animatu nahi zaitu duana, irakurtzera ni irakurtzen hasian naizelako eta egia esan harrapatu harrapatzen hasita dago liburua. Beraz aurreko an narekin egin bezala iru liburu aipa ditzazun eskatuko dizut ea, hiruureko oren bat baden nik hirugarrenean asmatu nuen, eazuk hirugarrena ba, baino lehen asmatzen asmatzen duzun. Eta gure etxeko liburtegian ez dago eta segure igratiko liburutean badago. Hori zuk ondoriottu duzu <gö> <gö> <gö> Musika pixkat eta Arna pixkat behardez. <gö> <gö> bestealdean ba, zer dago nahi. Bagizurrelueetan zer gertatzean, pentsatzen hasten ezla testu dala ezer pentsatzen, <gö> eta Deborak aurrega egiten duela. <gö> Zetza, dira. Eta esan dituzun guzti guztiak egiak dira. Hau da, asken aldianik ahotan izan dudan liburua dela. Bai, izan duzu bai, buruan eta gainean, Besteak beste nik ezazik beste batzuek ere gombendatu dizuten lako. Adibidez nork? Eh, zainago. <laughs> buruan sartuta izaten dit irakurle taldeko liburu eta segure irratiko elkarrizketatuen liburuarekin, ez dakit. Eh, horran or bugatuta nago, baina pentsatzen dut hortik kanpor egin beharko nukela egan eta eta kantua, kantua bukatzen ari zaidatzera egingo du berriro, eh? Benga, <laughs> pista chiki txiki chiki bat. Oh, nahikoak ema dizkitsut. Asteko bintzat saidasunna recomenda tudigan, zuztaz aparte. Amesketako irakurle taldeak. Nastea, beti el carrenoan doan, aizegoa ez dugun baliatzen. Zura de quien alde... Sorgina izango naiz. <laughs> Izan zaiek, <laughs> basara. <laughs> Hau da, asmatu du zein dan liburua, baina hirugarrengoan asmatuko dut, bai? <risa> e, bat kirmen uri beren mustxe. Bai etza, etza, Izan ziteken, baina ez da. Nik aurrekoan irurak esan ondoren, sanizun bazen edo doetzen, egin. Eh? <risa> Ushu alberdiren Janis Joplin Uo, eta Iñaki Petxarro manen Kearen Fiordoa mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Mustxe Janis Joplin eta Kearen Fiordoa Zain, Ekaiz ezkerrik asko easko guztetzen ea arizaiz jokoa <laughs> Zainako Zainako <di ochu. laughs> <kita> <laughs> Asmatu duzu, Uxi Albert diren Janis Joplin oraindik ez dago, segure irratiko liburutegian. Kirmen Uriberena egontziteken, baina oraindik ere ez dago, eta irugarrenan asmatu duzu. Iñaki Petsarro manen kearen fiordoa. Irakurreko didazu lehenengo paragrafoa? Eta ala beasaina iristerako esango dizut Egaitz hasi dut Kearen fiordoa liburua. Eguzkiaren distiraz motela sumatu du Ari Magnusonak Gelako leio nagusitik. Ohetik jauzi egin eta hurbildu eginda sumatu du eguzkiaren printza erabeak lurri zoztua lantzantzen ari direla. Drangayokul, Andiaren glasiarra nabarmen agerida ekialdean, mamutsuri baten antzera Noiztik ez ezotzezuen osorik igusi. Zaila da oroitzea, aurreko urteko udazkeneko egunen batean izango zen, hori ziur, Islandiako mendebaldeko fiordoetako bazter mortu haietan negua berriro ere, ekaitz aizete elurte, eta izosteten gabean igaro baitute. Eta geiegizkoa izaten ari da, latzegia, bizitzaren gordintasunera ohituta dauden gizaki indartsua huenzatere. Euskerk asko egaitz. Zuri. Konturatu nahez ez dudala baliolako jokutarako, baina hurrengoan ere jolastuko dugu elkarrekin. Bai gustora. itz gaur iruitzen bazazu beste guk kolorerik erreko. Ez da ere. Euskal Herriko krisali zen hitzekin bukatu nahiko nuke. Za roberik itsoiek entzute baina. <hazan> Besteak beste hauexesan duelako. Eguneroko borroka gehiegi nerabe batentzat. Borroka u, gizarte bezala, galdu egin dugu. Era gaur galtzaileak gutariko bakoitza gara. Bai, bai gabe. Bagaur bai, gaur, erre egingo dugu. Alegin guztiak erreko ditugu. Erre erre erre xorginen... Besarka da estu estu bat, ekai. Eta zoriontzu le da torren izan zoriontsu musipoto lobana, eta aio, aurre gaitz. Aio. tia